Колібрі. Ці маленькі пташки, і нектарниці розповсюджені у теплих місцевостях Північної і Південної Америки. Колібрі – родичі серпокрильців, живляться нектаром багатьох рослин і запилюють їх. Своїм довгим дзьобом колібрій висмоктує нектар з глибини лієчки великої квітки. Забарвлення оперення колібрій дуже яскраве. Колібрі змушені весь час інтенсивно харчуватися тому, що дуже енергійно махають своїми крильцями. Квітковий нектар дуже цукристий і тому задовольняє енергетичні потреби цих пташок. Крила цих пташок неначе обертаються, і тому пташки здатні вправно ширяти над квітками, завмирати в повітрі, навіть літати задом наперед. На острові Куба. Живе найменша серед цих маленьких пташок. Карликова колібрі джміль 5,5 см завдовжки. Скринька фактів. Під час міграції пурпурна колібрі перелітає без зупинки через Мексиканську затоку. 800 км. Колібрі відкладають два маленьких яйця. Відомо більше 100 видів колібрі. Кораловий риф Коралові рифи знаходяться біля берегів тропічних морів. Вони мають вигляд підводних садів, але корали – не квіти. Це величезна колонія мікроскопічних тваринок, які називають поліпами. Коралові рифи тягнуться на тисячі кілометрів. Найбільшим з усіх є великий бар'єрний риф біля південно-східних берегів Австралії. Поліпи ведуть сидячий спосіб життя. Дрібнесенькі тваринки, які пропливають біля них, потрапляють до рота, оточеного щупальцями, покритими отруйними клітинами, які оглушують жертву. Поліп росте і будує навколо себе вапняковий скелет. Рифи – це відкладення мільйонів таких крихітних скелетів. Кораловий риф – це домівка для незліченної кількості різноманітних тварин – від мурени і гігантської раковини тридакни до смугастих риб-ангелів і коралоїдної риби-папуги над ними. Кораловий риф захищає їх від ворогів і є невичерпним джерелом харчування.